Bosgarren lan honetan Felipe eta Jagoba. Felipe sortziko txikian eta Sarmangarria zira, doinuan kantatzeko lehen puntua haue duzu. Inbidia nosbaiten sentitual duzu. Zure gandik niko rain pixkat badut aizun, Eskarmentu haundia lan hortan daukazu, Esan leike zarela gai jartzen zu maizu.